și în și pe pământ, tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători, programul I-076. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 37 de la Evanghelia după Ioan capitolul 6, verset pe care îl voi citi îndată, urma de explicațiile care îl acompaniază. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc ca un apetit pe care noi obișnuim să-l oferim întotdeauna în deschiderea lecțiunilor noastre iubitorilor ascultători, o poezie intitulată Riscul Fatal. Poezia este inspirată dintr-o întâmplare care s-a consumat în statul Ohio al Statelor Unite sub guvernatorul George Nash între anii 1900 și 1904. Numele personajelor și unele aspecte ale întâmpării sunt împrumutate de dragul poeziei. Se spune că domnul Popa, om cinstit și așezat, ar fi zis ceva împotriva la organele de stat. Cei cu legea îl luară și în tribunal băgat i s-a dat sentința morții să fie decapitat. Însă nu își făcea el grijuri căci un neam de-a lui suspus avea pile chiar la șeful statului cel mai de sus. Și, într-adevăr, acela a ajuns până la rege singurul ce avea putința o sentință să dezlege. Regele, un om cu suflet, ascultă și îi zise. Bine, scriu cum mai ruga decretul și va fi dus chiar de mine. Iar a doua zi apare regele îmbrăcat, normal, la închisoarea cu pricina. Mergând el pe culoar, a ajuns lângă celulea celui ce fu condamnat. Însă, ce să vezi, acesta era foarte ocupat. Regele îl chemă pe nume și, ținând în mâini hârtia, îi spunea că îi aduce vestea bună, amnistia. Condamnatul, aruncându-i o privire în vânt fugară și zărind îmbrăcămintea aceea de rând așa normală, zise Du-te, mă, de aici, coate goală pierdevară!" Regele, respins tot timpul, fusilit să iasă afară. După ce primi onorul, se că și o luă din loc. Rudele lui domnul Popa însă au rămas pe loc de îndată ce convoiul se pierdu în depărtare, rudele de dură buzna cu o bucurie mare să vadă pe domnul Popa, a cărui eliberare fu adusă de instanța țării cea mai de onoare. Dar și ochile înghețară, căci în lanțuri închingat, domnul Popa nu-i nici vorbă să fie eliberat. Îl priveau toți muți de groază. Dar el, neînțelegând, început să povestească mai în glumă, mai râzând, de un paznic de închisoare ce i-a o hârtie, pretinzând că aia este pentru dânsul amnistie. Și, continuă el mândru, eu i-am spus să ias afară, n-am nevoie de ajutorul unui simplu pierdevară, că știam că o să-mi vină de la voi un ajutor. Dar ia stați, ce se întâmplă? Arătați îngrozitor!" Da! Răspunse atunci unul zgudui de un plâns cumplit, însă ajutorul nostru tuți l-ai nesocotit, că ceea ce la pierde vară și, cum zici tu, coate goale, era regele aducându-ți vestea liberării tale. Vai, urlă întemnițatul, mergeți fuga la el voi și, scuzându-mi nebunia, să-l chemați aici înapoi. Nu, îi fu atunci răspunsul, el nu-i cheremul tău, el dă ordine și cheamă, tu ești doar servul său. Ba de acum, vina ți este incredibil mult mai mare, că ce ai zis la rege în față vorbe, bă, Cine crezi că de mâniei să te scape azi mai poate? O oh, nenoroci de tine! Vina ta inițială îți fusese ridicată chiar de curtea marțială. Astăzi nu mai mor de aceea, ci pentru că din mândrie ți-ai respins singur iertarea, bă încă prin bășcălie Orice în lume se mai iartă dar după ce înfrunți pe rege. Nu mai sunt sub soare pravili care să te libereze. Și a murit nefericitul din utopică mândrie, ignorând liberatorul și a lui scumpă solie. Iubiți ascultători, mesajul poeziei acesteia este mai mult decât grăitor. Să fim cu minte, aminte, mesajul lui Dumnezeu, care invită pe cei care n-au primit pe Domnul Isus Hristos să-L primească acum, și mesajul lui Dumnezeu care invită pe cei care l-au primit să trăiască potrivit numelui și calității de copii ai lui, vă este adus de data aceasta printr-un oarecare om care vi se pare un pierdevară cu ategoale. Și până la un anumit punct, poate nu v-ați înșelat, dar mesajul vine din partea lui a lui Dumnezeu. Mesajul vine din partea celuia care ne-a lăsat Sfânta Scriptură pe care și dumneavoastră o aveți, și dacă nu aveți o venerați, îi sărutați coarțele când mergeți la biserică, alții o purtați la subțioară în fiecare duminică, către biserică, către adunare și înapoi. Din partea lui vine acest mesaj. Cine astăzi îi respinde mesajul, mâine s-ar putea să plângă amarnic. Și după cum spunea și poezia că odată ce ai respins mesajul regelui, ce ai respins amnistia regelui, nu mai sunt pravi sub soare care să te dezlege, cu cât mai puțin va mai fi în veșnicie cineva care să te mai ierte, odată ce ai respins astăzi mesajul Fiului Lui Dumnezeu, care îți vine pe calea undelor prin citirea cuvântului Său. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un duh de trezire la viață, ajută-ne să nu facem parte din categoria celuia care a respins amnistia regelui, ci să fim Oameni cu minți, să ne iubim unde ajuns veșnicia, să primim mesajul tău. Cei care n-am primit pe Domnul Isus Hristos să ne grăbim acum să-l primim și să ne pocăim, așa cum ne îndeamnă de altfel și sfântul în gură de aur în lucrările sale? Cei care l-am primit pe Domnul Isus Hristos dar încă am trăi după poftere și plăcerile noastre să ne pocăim serios cu unendri, un cuvântul tău în apocalipsa, și în felul acesta primim mesajul tău doamne, astăzi? Să trăim eliberați de toate păcatele, de închisoarea Euului nostru, închisoarea păcatelor care ne-au ținut și să te putem slăvi pe tine printr-o viață sfântă, acum și în toată veșnicia. Amin. De atâtea s-a spus aceasta și tot să mai striga în pustiu, doar poate cineva aude. prea târzii. Doar poate cine va aude că ca tot nu-i prea târzii. Treziți-vă! Treziți-vă! Vă cheamă un glas duios. Treziți-vă! Treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Dacă ne trezim noi acum, ne trezim spre viață. Dacă ne va trezi El la urmă, ne trezește spre moarte. Să ne arătăm înțelepți iubiților și să ne trezim acum, la chemarea Lui, să ne întoarcem la El, cei care nu ne-am întors, și să trăim cu El, cei care ne-am întors, dar trăim încă după plăcerile noastre. Domnul să ne ajute! Așadar, iubiți ascultători, întorcându-ne la textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat în deschidere că ne aflăm la versetul 37 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Versetul spune în felul următor. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Isus în cadrul unei stări de vorbă cu iudeii pe care îi săturaseră cu pâinea aceasta fizică, dar în momentul în care Domnul Isus le-a vorbit despre pâinea cerului care este el, în care trebuiau să creadă dacă voiau să trăiască veșnic, ei se apucă la discuții cu Domnul Isus și îl resping. Ca urmare acestei respingeri, el le spune, tot ce îmi dă tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Aceasta este adevărata stare de fiu ascultător al lui Dumnezeu și anume să primești totul numai de la El, nimic din altă parte. Și cum spune Domnul Isus, tot ce-mi dă Tatăl. Așa era El, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos și ca El trebuie să fim și noi, toți urmașii Lui, toți care am devenit fii ai Lui Dumnezeu prin credința în jertfa Lui răscumpărătoare. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Copiii lui Dumnezeu, frații mei, să nu primim și să nu îngăduim nimic în viața noastră decât ceea ce ne dă tatăl nostru ceresc care ne-a născut din nou din Sine. El știe ce ne face bine, știe ce ajută vieții noastre celei noi spre creșterea și întărirea ei. Numai mama știe ce trebuie și ce face bine pruncul ei de curând născut. Dumnezeu tatăl nu ne dă altceva decât pe Hristos, și odată cu Hristos ni se dă pe Sine căci Tatăl este în Fiul și Fiul în Tatăl. Ei sunt o unitate fericită și veșnică. Hristos este pâinea vieții pe care Dumnezeu a coborât-o din cer pentru noi, cei care flămânzim după ea. Pâinea aceasta ne-o dă mereu, este pâinea noastră cea de toate zilele. Tatăl Ceresc ne-a dat pâinea și pe noi ne-a dat pâinii, Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Pe Cel ce vine la mine nu-L voi izgoni afară. Venirea unui suflet la Domnul Isus presupune un lucru și anume ca tatăl să-l atragă la el. Tatăl atrage la fiul. El lucrează prin cuvântul și duhul său ca să aducă pe oameni la Domnul Isus. Omul poate să se alase atras și poate să se împotrivească. El poate să spună cu încăpățânare, nu vreau. Așa au făcut iudeii către care a spus Domnul Isus acest cuvânt. O, și cum a bătut tatăl la inimile lor! prin faptele minunate pe care le-a făcut fiul său, pe care l-a trimis în lume. Dar totul a fost în zadar. Ei n-au crezut în el pentru că n-au voit să creadă. S-au împotrivit față de atragerea cu care i-a Dumnezeu. De aceea n-au venit la Domnul Isus. Dar tu, dragul meu, ai venit la Domnul Isus? Trebuie să venim la el, fiindcă suntem păcătoși. Numai cine vine cu pocăință și cu credință la Domnul Isus vine cu folos. El nu va izgoni afară pe cel care vine la el în felul acesta. Orice păcătos trebuie să vină personal la Domnul Isus și în urma mărturisirii sincere, el îi dă iertarea și harul nașterii din nou. Mântuitorul nostru ne așteaptă să nu amânăm venirea noastră la el. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. A veni la Domnul Isus înseamnă a veni la persoana lui, la felul său de a trăi, la calea lui, la învățătura lui, care este cuvântul scris al Noului Testament, la jertfa lui răscumpărătoare, la tot ce ține de el. A venit la el înseamnă mai întâi lepădare de sine și de tot ce ai, căci numai cine se golește de vechiul conținut va fi umplut cu un conținut nou, Dumnezeesc, datător de fericire. O altfel de venire nu este urmată de binecuvântări și de roadă. Domnul Iisus noi în considerație. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgonia afară. O poveste spune că pe vremea foametei care era în Egipt, Iosif a dat poruncă să fie aruncată în Nil multă pleavă, care, luată de apă, va anunța celor de la gurile Nilului că în Egiptul de sus este grâu și deci pot să vină acolo să-și cumpere grâu. Auzi aici pleava care clamă pentru grâu. Câte lucruri din creștinătatea de astăzi nu sunt decât pleavă. Pentru veșnicie, ele n-au niciun preț, dar în vremea de acum, pleava aceasta atrage atenția celor ce flămânzește și însetează după adevăr, după neprihenire și le spune că dacă este pleavă, trebuie să fie și greu. Dacă după aceea e vin și caută, pot să găsească greu, căci Domnul Isus nu încuie ușile hambarelor sale. Cine a ajuns la el la grăuntele de grâu, se descotorosește de toată pleaba pe care o așteaptă focul. Pe cel ce vine la mine, spune Domnul Isus, nu-l voi izgoni afară. Credinciosul, chiar cel mai înaintat, este câteodată ispitit de îndoială, nu numai de tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el, dar și de dreptul pe care îl are de a-și însuși făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu. În astfel de momente trebuie să se întoarcă cu simplitate la încrederea, care altădată a fost mângăierea sa. Versetul de mai sus este în primul rând unul din aceste prețioase cuvinte. Domnul Isus ne asigură cu o duioșie deosebită că el este hotărât să nu izgonească niciodată pe păcătosul care vine la el, oricare ar fi vârsta sau împrejurerile sale. Cu brațele deschise, el ne cheamă repetând, Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Aproape două mii de ani s-au scurs de când El a rostit acest cuvânt și milioane de păcătoși din toate colțurile lumii au venit la El și L-au găsit credincios în făgăduința Lui. Deci, de ce să te îndoiești și să te temi? Să mergem la El din nou. El vrea să ne primească, să ne ierte, să ne binecuvinteze. Slăvit să fie numele Lui. Domnul Iisus le spune mai departe. În versetul 38 spune el aceste cuvinte, Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Voia lui Dumnezeu nu poate fi nici înțeleasă și cu atât mai mult nu poate fi împlinită decât după ce te cobori din tine, din voia ta, din voia familiei sau a grupului din care faci parte. Adevărul acesta este valabil pentru orice om. Un credincios de demult zicea, mai bine vreau să fiu un vierme ticălos după voia lui Dumnezeu, decât un serafim după voia mea. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât din cer ca să facă voia lui Dumnezeu și pentru că avea această țintă, Dumnezeu l-a pus în lucrarea sa. Întei voia lui Dumnezeu și apoi lucrarea lui. Întâi să fim gata să ascultăm în totul de Dumnezeu și apoi suntem trimiși în ogorul lui. Întâi pădare de sine și primirea voiei lui Dumnezeu în toată plinătatea ei și apoi umplerea cu darul și puteri pentru înfăptuirea lucrării Evangheliei pe pământ. Adevărat slujitor al lui Dumnezeu este numai cel care primește în totul și pentru totdeauna voia lui Dumnezeu. Domnul Isus ne este pildă desăvârșită în privința aceasta. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Dacă suntem trimiși și lui Dumnezeu, vom căuta tot timpul voia lui ca pe cea mai plăcută mâncare. Dacă suntem trimiși și eu lui nostru, al intereselor noastre pământești, al slavei deșarte, dacă suntem trimiși și grupului religios, a cultului religios din care facem parte sau al neamului pământesc în care am fost născuți, în cazul acesta vom căuta tot timpul voia noastră sau a cultului din care facem parte numind-o drept voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este să întărească ziduri de despărțire dintre oameni, ci din să le nimicească. Domnul Iisus s-a rugat pentru nimicirea zidurilor. El s-a rugat ca toți să fim una, deci să nu mai existe nicio despărțire. Cine ține la despărțiri, cine face diferență între credincioși, cine pune despărțirile și limitările unui cult religios... Acela nu face nici pe departe lucrarea lui Dumnezeu care s-a rugat pentru unitate, ci face lucrarea lui satana care vrea despărțire, care vrea dezbinare, că numele lui vine de la Diabolos, cel ce aruncă în două părți. Fiul lui Dumnezeu a venit pentru despințarea barierelor și separării, a venit pentru ca să facă o unitate în jurul lui Dumnezeu, prin jertfa sa de pe cruce, eradicând păcatul și tot ceea ce ne împiedica să avem părtășie cu Dumnezeu. Sunt eu gata să împlinez voia lui Dumnezeu? Iată o întrebare la care nu trebuie să răspund cu ușurătate. Dacă vreau cu adevărat voia lui Dumnezeu, trebuie să mă încobor din înălțimea euului meu, să nu mai caut nimic de la mine, ci numai voia Tatălui și voi ajunge să o cunosc și să o primesc. În versetul 39, Domnul Iisus explică și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Aceasta este voia și dorința lui Dumnezeu, să nu se pierdă nimic din ce este al său. Niciun mielușel din marea sa turmă să nu fie spurtecat de lup. Niciun bob de grâu din marele său hambar să nu cadă la pământ. Nici o floare din minunata și veșnica sa grădină să nu fie ruptă de mâna hoțului. În vederea împlinirii voiei lui, Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, Domnul Isus Hristos, ca să caute și să mântuiască oaia ce pierdută, să ridice din gunoi banul pierdut și să izbăvească din robia porcilor pe fiul fugit din casa tatălui. Toate valorile tatălui ceresc, pierdute din pricina păcatului, trebuie aduse din nou în vistieriile templului veșnic. Jertfa Domnului Isus este prețul mare plătit cu prisățiință pentru răscumpărarea tuturor valorilor lui Dumnezeu, pe care Lucifer le-a răpit și le-a risipit în păcat și moarte. Dumnezeu voiește să fim mântuiți. Voia celui ce m-a trimis, spune Domnul Iisus, este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El. Întreaga viața a Fiului lui Dumnezeu, întrupat ca om, de la Ieslea din Betleem și până la crucea de pe Golgota, a fost o jertfă necurmată pentru mântuirea păcătoșilor. El a purtat păcatele mele și ale tale, dragul meu, în trupul său pe lemn, acolo sus pe Golgota. Dacă vrei, poți primi prin credință ceea ce a făcut El pe cruce și vei fi mântuit de păcatul tău. Dacă mântuirea păcătoșilor ar fi fost cu putință în alt fel decât prin crucea Domnului Isus, așa ne-ar fi dat-o Dumnezeu, dar nu a fost o altă cale ci a trebuit să moară Fiul Său cel nevinovat pentru noi cei vinovați și astfel vina noastră să fie ispășită. Cine trece pe lângă răstignirea Domnului Isus? cine crede că se poate lipsi de jertfa lui de pe cruce, acela se lipsește singur de viață și de fericire. Cine însă privește prin credință pe Domnul Isus pe cruce, se mântuiește chiar în clipa aceea. Căci ce este viața veșnică? Răspunsul la această întrebare ne-l dă Domnul Isus în rugăciunea sa de, din Ioan 17,3 unde spune Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața, mântuirea și fericirea stau deci în cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său, Isus Hristos. În Sfânta Scriptură, a cunoaște nu înseamnă numai o cunoștință cu capul, ci o cunoștință trăită, dobândită prin experiență. Ea înseamnă legătură de viață și de iubire. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă deci legătură cu Dumnezeu, o legătură de viață și de iubire, trăirea perceptelor lui Dumnezeu prin harul și puterea Duhului Sfânt în viața noastră zilnică. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să înviez în ziua de apoi. Dacă Hristos capul a avut acest scop pe vremea cât a fost pe pământ, care este trebuie să fie scopul lui Hristos, trupul a bisericii lui ce vie? Răspunsul este simplu, acela scop, pentru că acesta e gândul lui Dumnezeu, aceasta este voia lui, să nu se piardă nimic din ce este al său. Copil al lui Dumnezeu, fratele meu, tu care faci parte din fericita unitate trupului Hristos. Înțelegi tu adevărul acesta? Înțelegi că nici tu nu trebuie să pierzi nimic din valorile lui Dumnezeu? Multe valori ne-a dat nouă Dumnezeu. Tot ce avem bun în noi și pe lângă noi sunt valorile, talanții lui Dumnezeu, pe care trebuie nu numai să nu le pierdem, ci să le și înmulțim necurmat. Focul adevărat nu rămâne cum a fost la început, ci se mărește mereu până când aprinde toată pădurea. Să nu pierdem timpul, el este valoarea lui Dumnezeu, ci să-l răscumpărăm, după cum se arată la în 5. Iată voia lui Dumnezeu! Să nu pierdem prilejurile pentru vestirea Evangheliei celor ce zac sub puterea păcatului, ci să o vestim la timp și ne la timp, iată voia lui Dumnezeu! Să nu pierdem cugetul curat, căci atunci nu mai are unde să locuiască credința, și fără credință nu putem să facem niciun pas spre Dumnezeu. Iată voia lui Dumnezeu. Să nu ne pierdem inima când trecem prin încercări, căci atunci mărturia noastră slăbește. Iată voia lui Dumnezeu. Să nu ne pierdem cumpătul, căci nu mai putem săvârși niciun lucru bun. Iată voia lui Dumnezeu. Să nu ne pierdem nădejdea, căci nu mai putem alerga spre țintă. Iată voia lui Dumnezeu. Să nu pierdem rodul muncii noastre prin neveghere, iată voia lui Dumnezeu. Să nu pierdem vreun suflet prin purtarea noastră, iată voia lui Dumnezeu. Să nu pierdem nimic din ce este al lui Dumnezeu. Să nu pierdem pe frați scoțându-i din inima noastră, căci ei sunt răscumpărații lui, pentru ei a murit Domnul Isus și vom da socoteală de ei în ziua judecății. Fiul lui Dumnezeu n-a pierdut nimic din ce i-a dat tatăl. Dovada cea mai puternică și mai limpede că suntem fii ai lui Dumnezeu și că facem parte din fiul său, trupul lui, e că nu pierdem nimic din valorile lui Dumnezeu, ci le înmulțim zilnic, slăvit să fie Domnul. Domnul Isus le spune mai departe în versetul 40 Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Voia lui Dumnezeu este să vedem pe Fiul Său și să credem în El ca să fim mântuiți și fericiți. De aceea Dumnezeu l-a trimis la noi, dându-i un trup ca al nostru și pregătindu-i o cruce pe care să-și dea viața ca jertfă răscumpărătoare. Voia lui Dumnezeu este ca să avem noi viața veșnică, dar aceasta nu este cu putință decât dacă vedem pe fiu și credem în El în jertfa Lui de pe crucea Golgotei. Toți câți privesc, câți văd pe Domnul Isus pe cruce și cred în El, sunt mântuiți, au viață veșnică. Tu crezi în Domnul Isus, dragul meu? Dacă crezi, trebuie să-ți dai inima Lui și El ți -o va înnoi și te va sfinți pentru sine. Numai cei curățiți de păcat și sfințiți de El pot intra în viața veșnică fericită. Dumnezeu voiește întâi să fim mântuiți și apoi voiește să fim păstrați veșnic pentru sine. Fiul său, Domnul Isus, ne păstrează și voia celui ce m-a trimis, spune el, este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat. Din aceste cuvinte vedem că este nevoie să fim păstrați și că putem fi păstrați prin Harul Domnului. Dar de ce este nevoie să fim păstrați? pentru că diavolul este stăpânitorul acestei lumi și el nu cunoaște bucurie mai mare decât să împingă la cădere pe copiii lui Dumnezeu, iar când a izbutit să facă acest lucru, jocoritor și lucrul Domnului sufere o grea lovitură. Da, este nevoie să fim păstrați. Vrăjmașul nu stă degeaba și nu doarme. Mulți credincioși trăiesc ca și cum ar fi în vremuri de pace. Ei uită că atâta vreme cât suntem pe pământ, suntem în țara dușmană. Diavolul își dă silința să doboare pe copiii lui Dumnezeu și încearcă acest lucru fie prin putere, fie prin vicreșug. El vine când ca un leu care răcnește, când ca un șarpe care se furișează. În versetul de mai sus, ca și în cel dinaintea lui, Domnul Iisus spune despre cel ce crede în el. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Voia lui Dumnezeu este ca moartea să fie nimicită și mormintele deschise, ca morții să iasă afară din ele. Știm sigur că voia lui Dumnezeu se va împlini. El are putere să deschidă mormintele și să cheme morții la viață. Slavă lui! Ce minunată înviere va fi atunci când trâmbița va răsună și sunetul ei va străbate și în morminte. Ceea ce este semănat în putrezire, se va scula în neputrezire. Ce este semănat în slăbiciune, se va scula în putere. Ce este semnat în ocară se va scula în slavă, iar credincioșii pe care clipa aceea îi va găsi în trup vor fi schimbați deodată și vor primi un trup asemenea trupului de slavă al Domnului Isus. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică. Încă un gând. Cum poate astăzi păcătosul să vadă pe Domnul Isus? Foarte simplu. În fiecare credincios al său, care l-a primit prin credință cu adevărat, care trăiește ca el, care arată felul său de a fi și chipul în viața lui. Aceasta e voia lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, cu gândul acesta și cu invitația ca fiecare care l-am primit pe Domnul Iisus arătăm prin viața noastră ca celălalt să vadă, anunțăm încheierea programului I-076, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămâne peste noi. Amin. Mulțumim și